«Козли!» – говорити Олегові було боляче. Він сплюнув криваву слину. «І я, козел, зв'язався з вами, тварюками такими!» Петруня відважив йому копняка по ребрах, активно завойовуючи собі помилування. Взагалі під час бійки він був найактивнішим. Якщо це, звичайно, можна назвати бійкою. Коли Олегові заявили, що його частка буде найменшою, він рвучко замахнувся стільцем. Стас не вберіг голови і тепер періодично обмацував гулю. Басмач кинувся в атаку, Петруня підтримав його, Гога відскочив у куток, рука боліла. Та й не було особливої потреби в його втручанні. Троє впораються з одним, бо Шевель принципово дотримувався нейтралітету. Олег був тренованою людиною, але надовго його не вистачило. Троє все ж таки взяли гору. «Тобі мало?» – спитав Стас. А то нам недовго повторити. Ми вас шефом запросто могли б тут замочити. Заслужили падлюки, озвався басмач. Хотіли ж з вами по-людськи. Сто кусків на двох шевелем по-людськи. Олег знову сплюнув кров. Основну роботу зробили ми. Я, Гога і Мусор Покійний. Йому ці бабки ні до чого. А ви на пару хотіли нас обдурити». «За це карають!» «А хто вас, козлина, гроші навів? Дід-бабай!» «Все, тему закрили!» Стас зрозумів, що краще триматися лінії, обраної басмачем. Той затявся забрати гроші собі і знищить кожного, хто стане на перешкоді. «Ми справді хотіли домовитися, як люди?» «Краще вбий мене зараз, мудило!» Олег черговий раз сплюнув. «Ти ж боїся, що я на вас мисливців нацькую!» Думай, що я вас забуду. Петруня знову копнув Олега. Досить, гаркнув Стас. Он приятель твій мовчить. З усім згоден. Та й тобі діватися нема куди мовчатимеш. До татка, побіжиш і розповіси, як вирішив його пограбувати, а погані хлопці гроші забрали. Думаєш, пробачить? Олег промовчав. Помститися в такий спосіб можна, якби справа стосувалася лише самого Баскіна. Інші зацікавлені особи не дозволять батькові пробачити синові. А Шевелі далі не втручався в розмову. Він міркував тверезо і вирішив не втратити хоча б малесенького шматочка з пирога. Заспокоївся? Тепер Олега копнув басмач. Що б вас удавило цими бабками, – приречено мовив той. «От і добре. Поки ми дозволяємо, вставай і шуруй звідси. Не думаю, що ти будеш всюди язиком плескати». Стас простягнув Олегові руку, щоб допомогти підвестися, але його допомогою знехтували. Олег підвівся сам і поплентався до ванної. «Прикиньте, скільки на трьох лишилося!» – вигукнув басмач. «А я?» – ображено заскиглив Петруня. Його, здавалося, ніхто не помічав. «Що робимо далі?» – нарешті подав голос Шевель. «Сидимо тут», – заявив Стас. «Нехай хоч трохи вляжеться шум». «Думаю, менти вже бігають, мов скепедаром намазані. Ми поки тримаємося разом». «Це ти сам вирішив?» «А хлопці згодні зі мною», – потилицею Стас відчував проризливий погляд басмача. «Ти тепер головний, Стасику», – криво посміхнувся Шевель. «Ти вже вирішуєш від імені всіх!» «Тобі пасує командувати, Стасе!» «Ти прямо народився командиром!» Закни пельку!» Стас відчував, що іронія шевеля девчому справедлива, і це дратувало його ще більше. «Все нормально!» – озвався неохоче Гога. «Стас правий!» Олег повернувся з мокрим обличчям. «Я поїхав! Гроші нехай стануть вам поперек горла, падлюки! Не бійтеся! Скаржитися не побіжу, не дитина!» Ходімо Гено!» Шевель притулився плечем до стіни. Я лишаюся, і ти мені нікуди і взагалі. Думаєш, чурка підкине пару сотень на життя? Я вирішив, Олешко, не думав, що так вийде. Будемо відверті. Це ти втягнув. Дитинко, тебе втягнули. Олег сплюнув у рожеву слину в бік шевеля, крутнувся на підборах і подався геть. Якусь хвилину панувала напружена тиша. Потім Стас неквапно вийшов з кімнати, щоб зачинити за Олегом двері, і повернувся. Жоден з тих, хто дешився, не знав, що робити далі.